Природни методи Седма школна лекция на общия окултен клас 13 април 1922 година Четвъртък София Тайна молитва Ще направя няколко бележки Когато някое младо растение поникне от земята, то е крехко а природата, за да го направи пъргаво, гъвкаво и подвижно за работа, праща му малко полюлявания и раздвижвания от въздуха. Той, което въздушните течения извършват за растенията, за да ги укрепят, същото извършва и човешкият ум за растежа на духовното тяло на човека. И когато влизате тук в школата, ще ви подложат на разни ветрове от всички посоки, той да го имате предвид. Това е закон. Но да не ви е страх. Който влезе в тази школа и го е страх от някакви дупки, да няма течение, той не разбира закона. На ветрове ще бъдете изложени от всички посоки. От изток и от запад. От север и от юг. От всякъде. И на други ветрове още ще бъдете изложени. Тие витрове понякога ще бъдат придружени отгоре, с благотворен дъжд, понякой път с лапавица, понякой път с град. Всички тия положения ще дойдат, той трябва да го имате предвид. Сега той, което става в природата, ще стане и вътре във вас. Не стане ли така, вие не сте на прав път. Ако някой ви проповядва някоя учение без мъжноти, без ветрове и без лъпавица, без град и без дъжд, това не е божествено учение. Това не е учението на всемирното бяло братство. Туи са принципи, това са положения, които трябва да държите в ума си и да ги опитате. Ако някой от вас се съмнява, имате време, ще ги опитате, но ще констатирате този факт, защото ние се приближаваме към изучаване на една положителна наука, в която законите не мязят на законите на сегашната наука. В тази наука, в която ви въвеждаме, няма абсолютно никакви изключения. Там всичко е точно определено. Като казвам точно определено, не разбирам, че е ограничено. Не. Две противоположни мнения има в окултната наука в окултната школа. Безграничното включва в себе си граничното и граничното включва в себе си безграничното. И тогава казвам, че положението е такова. Само безграничното може да се прояви, а той, което е гранично, не може да се прояви. Само силните хора могат да се проявят, а слабите не могат. Само онази светлина, която е силна, може да се прояви, а светлината на която вибрациите са слаби, не може да се прояви. Следователно, от вас искам да бъдете силни хора, не слабодушни. Разбирате ли? От вас се иска да бъдете най-силни ученици, най-способни, най-даровити, най-талантливи. Който не е способен да се труди, за да стане способен. Който не е даровит, не е талантлив, да се труди, да стане способен, да прояви своя талант, а неспособният да пробуди своята способност. Няма какво да се обесърчавате. Това е едно положение. И тъй всички ще вложите в умовете си мисълта, че трябва да бъдете силни, но не да изнасиляте себе си, а да подигнете себе си. Следователно, всеки човек, който има сила да подигне себе си, ще може да подигне и ближния си, а всеки, който изнасилва себе си, изнасилва и ближния си. Те и говорят законите на бялото братство. Те гледат как постъпваме спрямо себе си и оттам знаят какво ще бъде положението ни към другите. Ако аз изнасиля себе си, мога да говоря много приятно, много сладко, но нищо няма да излезе. Законът е верен. Следователно, ще имате сила не да изнасилвате себе си, а да подигнете себе си. То е моралът да се подигнем над сегашния морал в света. Да подигнем себе си. Тъй, че еди какво си казал някой учен, някой пророк или светия, че светът така е създаден, трябва да се издигнете над общия оровен, над това мнение. Да не изопачавате правите думи на Христа. Аз питам, всички тези съвременни хора били ли са във времето на Христа? Чули ли са какво той е говорил, какво е казал? Казват, не сме чули, но са ни го предали». Той, което е писал този апостол, ти сигурен ли си в това? Еди, кой си какво казал? Не, не, ние имаме други доказателства за това, което Христос е говорил. Ние имаме една архива, в която всичките думи на Христа са написани с златни букви. Знаете ли в каква велика книга, на какви листа са написани Христовите думи? Там са написани всички думи. Всички посветени ученици на Окултната школа четат от това Велико Евангелие. Той е Евангелие. А сега искат да ни убедят, че Той Евангелие е свещено, дадено ни от Духа Свята го. Не, не. От Духа Свята Го е оно Евангелие, което Христос е проповядвал. Евангелието, което Христос е говорил, си е отпечатало на листата. Всичките му беседи са напечатани на тази книга. Дума по дума на тази велика книга. Каквото Христос е говорил... Тъй, както се възпроизвежда всяка дума, изговорена върху фонографа. Той Евангелие го разбирам. И колко думи, колко притчи, колко неща са напечатани върху листата на тази книга, за които светът даже и не подозира. И тъй. Първото положение, което се поставя в това Евангелие е следното. Бъдете силни, защото Бог живее вътре в вас. Защо? Такъв е законът. Чудни са хората. Ама ще каже някой, Апостол Павел е казал, че когато сме слаби, тогава сме силни, и когато сме силни, тогава сме слаби. Да, Апостол Павел е бил окултист и знаете ли какво искал да каже той с това? То значи, когато мисля като човек, слаб съм, а Бог, който живее в мене, ме прави силен. Когато някой е силен, това значи да съзнава, че Бог живее в него. Слаб съм като човек, но понеже Бог живее в мене, съм силен. Като казвам, че Бог живее в мене, тази дума пак не е разбрана. Бог не може да живее в мене или вътре в вас. Вие още не сте проявени как ще живее Господ в вас. Вие десет пъти на ден се изменете, как ще живее Господ в вас. В писанието нейния апостол Павел казва, «Вие сте храм Божий. Кое е храм Божий? Душата ви». Вашата душа е нещо велико и следователно ние сега градим тези малки храмчета, в които душата ще се смали. Той вечното, безграничното, тъй ще се смали, че да влезе в този малък храм на любовта. Душата знае закона на смаляването. Тази малка душа може да стане гранична и безгранична в едно и също време. За Бога, колкото е лесно да бъде безграничен и безконечен, толкова е лесно да стане граничен и конечен заради нас. Когато ми кажат, че едно същество е конечно, много нещо разбирам. Аз разбирам, че величието, интелигентността и любовта на Бога са толкова големи, че Той се смалява в това малко същество, за да опита всички негови радости и скърби да го подигне, за да разбере то величието му. Той е най-великото, най-чудното в Бога. Той е разбирам Бог. Този Господ ви препоръчвам, Господ, който може да слезе до вашия уровен, оттам да ви подигне и да ви направи като себе си. В какво? Да бъдете като него силни, да разберете живота на другите, да подигнете и тях. Това е учението, което Христос е учил. Сега това, което имаме, не е морал. Ние оставяме сегашния морал и ви даваме нови принципи, които трябва да имате и да ги разработвате. Когато разработвате принципите вътре в душата си, вие ще се почувствате силни и мощни, силни и мощни да претърпявате всичко. Сега ще обясня и думата търпение от окултно гледаще. Всеки ученик от окултната школа, школата на великото всемирно бяло братство, трябва да бъде търпелив. Но как? Някои за пример се въздържат и казват, аз бях много търпелив, въздържах гнева си. Да въздържиш гнева си, това не е търпение. Търпеливият човек е богат човек, който постоянно изплаща дълга си на всеки, който идва при него. Той има сила в себе си. Да въздържиш гнева си, това не е търпение, това е мъчение. Сега проповедниците искат да ни убедят, че мълчаливият бил търпелив. Не е търпелив такъв човек. Когато друг се радва и весели, той мисли за съвсем друго нещо. Търпеливия човек, като дойде някой при него, той го пита. «Какво искаш от мене? Ти ми дължиш? Колко? Плаща». Той постоянно пее своята песен. А сега, като дойде някой при някого, казва му «Ти си безчестен», той мълчи, нищо не плаща. Въздържа се, казва «Добре ме наругаха, аз съм много търпелив човек». Никакво търпение не е това, ти си човек на мъчението, но тук, в тази школа, никакво мъчение няма. Преди да влезете в тази школа, докато влезете, мъчение има, но като влезете в нея, трябва да бъдете търпеливи, весели, да обладаете цял свят, тъй ще разберете търпението като ученици. Като дойде някой при мене, ще го питам, търпелив ли си? То значи, че имаш да ми даваш. Някой казва, ти ми обиди? Що е обида? Имаш дълг? Дължиш. Колко? Еди колко си. Веднага. Колко лихва? 10-20% Аз няма да обелязъп. Ще отворя кисията си. Заповядай. Доволен ли си? Доволен съм. Ще се ръкувам. Ще дойде при тебе някой. Аз съм обиден. Ще отвориш кисията си. Ще платиш и ще се свърши въпросът. Всички ученици така ще уредите въпроса помежду си. Ще отворите кесиите си и ще плащате. Като дойде, ще платиш. Той е учението, което Христос е проповядвал. И ако той е учение се прилагаше, християнският свят щеше до досега да се подигне, щеше да се оправи. А сега с какво се занимавате? С въпроса, спасил ли ни е Господ или не? Като ни е пратил Господ на земята, ние сме спасени. Ние сме спасени още когато сме излезли от Бога. Следователно Христос всичко е предвидил. Христос е проявление на тази любов. Той спраща любовта към онези, които е спасил от начало. Но понеже те са готови и сега да възприемат любовта, те са били в зачатие. Майката кога храни детето си? Тези хора не разсъждават върху тази философия. Ами когато онова дете е в отробата на майка си, случи ли от гърдите й? Не, млякото ще остане за майката. Тя задържа млякото си за времето, когато се роди детето и Следователно, през времето на своето ембрионално състояние, докато се родим, Бог не е чакал, за да прояви любовта си. За някои от нас, които сме родени, има мляко, а за някои твърда храна. Колкото по-нататък вървите, повече ще опитвате благата. Следователно, ние сме в онзи период, когато Божията любов се проявява към учениците. Значи, ние сме в най-прекрасното състояние, когато Бог се изволява да се прояви на учениците. Какво по-хубаво има от това, когато бащата каже на сена си, Синко, вземи си турбичката и еди на училище. И целият космос, всичките слънца и планети е създаден като едно предметно училище, и всички вас ще ви разхождат по всички планети, слънца и по месечината, ще хорите навсякъде да учите. Разни посоки ще вземете в екскурзиите си и пак ще се срещнете. Но ще питате, след колко милиона години ще се срещнем? Не, едно пътешествие от 10 милиона години можем да го съкратим на 1 час или на половин час, а друго пътешествие от половин час може да го разтеглим в 100 милиона години. То е въпрос на движение, на бързина. Там е въпросът с какъв влак ще пътуваш. Ако се качите на един влаг с голяма бързина, слънцата ще минат край вас много бързо, не ще може да разгледате всички хубости и ще си кажете «Минахме и вселената и нищо не видяхме». Ако пък вземете един тренд, който пътува с малка бързина, на едно място ще се спрете, на друго място ще се спрете, ще видите всяка планета. Между тези планетни пространства има такива светове, каквито са времените хора и не подозират. Те мислят, че той, което виждат, само тоя. Не, има други светове, които не могат да се видят с съвременните телескопи. Айнштайн казва, че няма време и пространство. Аз разбирам езика му. Няма време и пространство, но има състояние. И най-първото положение за учениците е да бъдете силни. Ще турите в ума си мисълта да имате сила. Тогава, за придобиване на тази сила... Ние имаме вече методи. Има закони как да придобием сила. Ще ви поставим на изпит и ще видим дали тази сила, която ще придобиете, е за вашето подигане или за изнасилването ви. Ако я употребите за изнасилването си, тогава ще ви дадат обикновена сила. А ако я употребите за вашето подигане, ще ви дадат божествена сила. Когато говоря за любовта, подразбирам, че само Божествената любов е единственият, великият закон на света, който може да гарантира тази сила. Ако бъдете с такава любов, тази сила ще ви гарантира, а ако бъдете с обикновената любов, ще ви дадат обикновена сила, а тази сила всички я имате. Сега тези са положенията, които трябва да вложите в ума си. Това е учението, което Христос е учил. То е най-простото учение, което Христос е проповядвал на хората тогава. Сега разбрах ти, кой е силен човек, но кой е слаб човек? Силен и слаб. Всеки, който не употреби силата, която има за своето подигане, става слаб. Щом не употребиш тази божествена сила за своето подигане, ти си слаб. А слабят, щом употреби малкото си сила, която има за своето подигане, Става силен. Той е същият закон, както като дадете условия за развитие на онова житно зърно, силата му се увеличава и разраства. В математиката, тук на Земята, частта не може да бъде равна на цялото. В окултната наука, в окултната математика обаче има друго твърдение. Всяка част е равна на своето цяло, и всяко цяло е равно на своята част. Тогава как ще примирите тия противоречия? Следователно, отношенията на тази математика не са механически, но са органически и психологически. Процесът е значи вътрешен. Сега как се изразява това математически? Ако речем да го доказваме, трябва ни ред лекции, ред формули от тази сложна математика. И след като се направят всички процеси, въпросът пак остава неразрешен. Това е само едно твърдение, което при сегашните условия на живота не може да си обясни. А истината е следовещата, че слабят човек, микроскопическият човек в света, ако върви по великите божествени закони, един ден може да бъде силен. То е необходимо заради нас да бъдем силни. И тъй, силата е едно качество на Божествения дух, значи Силата е движение. Всички тия движения човек трябва да ги влада. Прочетоха се темите върху предназначението на петте чувства. Избра се една комисия от трима души мъже, която да извади същественото и най-важното от прочетените теми. Мъже подразбирам интелигентността да работи, мъдростта да работи, защото за любовта няма още място. Сега, щом си е ви любовта в света, ние плачем, а трябва да мислям. Ще направите един хубав извод, тъй, щото учениците като се трудят, могат да кажат някои хубави работи, нали? Ще ви задам друга една тема, върху която да напишете пак нещо, а именно предназначението на водата. Вие си записвайте темите, даже и унези от вас, които не пишат, защото те са свързани помежду си. Тайна молитва.